Aquesta setmana ha fet dos anys de la consulta independentista que es va celebrar al nostra vila i el col·lectiu ciutadà que la va organitzat i anà decideix continua les commemoracions amb una sèrie d'actes per a aquest dissabte. A més, la plataforma presentarà el llibre que han editat amb fotografies de la jornada que es va viure el 13 de desembre del 2009. Els actes de dissabte començaran a partir de dos quarts de 12 del matí amb jocs infantils i tot seguit es donarà pas a una sèrie de parlaments a càrrec de Carles Mora, alcalde d'Arenys de Munt el 2009, Emili Muñoz, alcalde de Titora, i aquell mateix any, i també Miquel Sallarès. I a les conferències li seguirà una botifarrada popular per continuar amb ambient festiu, tal com ha destacat el portaveu de Tiana de Cedeix, Carles Domènech. Tindrem una botifarrada popular i hi haurà diferents activitats lúdiques, activitats pels nens, tindrem també algunes actuacions, projectarem un documental que és Spain's Secret Conflict, que és un, un documental que s'ha realitzat per internacionalitzar, des del punt de vista informatiu, la nostra lluita per la independència, perquè no només hem de treballar per un objectiu sinó passar nos bé, treballant pel país. La Comissió Ciutadana Organitzadora de la Consulta sobre la Independència va iniciar les seves activitats al setembre del 2009 i va organitzar la consulta a Tiana el 13 de desembre d'aquell mateix any. En la consulta hi van participar 1.593 persones residents al municipi, de les quals un 93,97% van votar a favor del dret a decidir dels catalans. I ara han repès l'activitat amb accions com la presentació d'una moció a l'Ajuntament de Tiana perquè el nostre municipi s'adhereixi a l'Associació de Municipis per la Independència de Catalunya. Però, per endavant, encara tenen més tasques previstes a la defensa d'altres de Catalunya. Continuem aquest esperit. A més a més, en participació plural, la majoria de gent són persones que no estan en partits polítics. És a dir, és una plataforma ciutadana que hi ha gent de partits polítics, però diria que de les persones que estan portant el dia a dia de l'associació en aquest moment, que encara no està legalitzada, doncs ben bé el 70-80% són persones que no estan escrits a cap, a cap partit polític. La comissió Tiana decideix posarà a la venda aquest dissabte el llibre que han elaborat en fotografies del 13 de desembre del 2009. La publicació tindrà un preu aproximat de 40 euros.